أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم نساؤكم حرس لكم فأتحرسكم أن ناشئتم وقدموا لأنفسكم واتقوا الله وعلموا أنكم ملاقوه وبشر المؤمنين ولا تجعلوا الله عردة لإيمانكم أن تبروا وتتقوا وتصلحوا بين الناس وتصلحوا بين الناس والله سميع عليم ولا والله یو اخ کوم الله بالله غفی ایمان کوم ایمانې کوم والله ک اخو کوم والله غفور حال مقصد د صورت ته بقره بیایان د تررو مسلو دی اوله مسله اسبات د توهید دا س تول چېله په او صفاتو کې یو دی دوهمه مسله اسبات رسالت دا ثابتول د دې خبره اثبات کول چې الله همیشه د پاره پیغمبران د خلکو د خیر او د خلکو د پر را لګی دي او د هغې نه اخري پیغمبر نبي السلام سلام د په باندې د غسلسله د نبوت ختمه شوې ده درما مسله په صورت کې جهاد فی سبیل الله او څلورما مسله په دې صورت کې انفاق فی سبیل الله بیانې گیم صورت په څلور برخه کې تقسیم دې اوول برخه سل ایتونه او پاږي کی اوله مسله یعنی اثبات توحید پا دریو بابونو کی بیان شو دیمه برخه آیت نمبر یو سلو 213 پغه پوره ده پدی کی دویمه مسله اثبات د رسالت بیان شو په جوابونو دغه نه اعتراضات سره چې پر رسالت معنی ور دي دل اواخره کی آیت نمبر 23 ته کی د 23 نوروستا بیان د توحید شروع کی نفي د شرک فعلی د پاره د توحید مضمون کامل شیم آیت نمبر یو سلو واویانا دو سو دری برخه شروع دا په دریمه برخه کې دریمه مسله جهاد فی سبیلیلا بیانی گی جهاد کوششتم ویلکی گی و جهاد وزعتم ویلکی گی دله دین تا پراختیا ورکول جهاد سلور مرتبی دی یو مرتبه جهاد مع نفس نفس جهاد کول دوییمه مرتبه جهاد مع شیطان شیطان سره دریمه مرتبه کفار او منافقان سره او تلوور مرتبه د ظالمانو سره یعنی مشرکان سره او د مبتدیانو سره جهاد د چلور مرتبه د خپل خپل قسمونه د دی ټول دیا لسکسمونه جوړیږي د ټول سره راغون شي بیا د jihad تلوور منازل دیو ابدایي منزل درمیانی منزل او آخری منزل په ابدایي منزل کې دری خبری ضرورت دی د مجاهد لپاره یو د مجاد تربیت تهذب الاخلاق دویم د ملک یعنی سیاست مدنی او دریم د کور اصلله یعنی تبیې منزل په درمیانی منزل کې د جهات د میدان قوانین او اصول او قاعد بیاېږي او پ آخرې منزل کې د جهات نه ورو سه په کار دی د غ اصول قاعدده بیانیږي بیا اول کې لې پتونه بیان کړه پهیت نمبر یو سلوواوی کې چاري کې پند صفاتونه د عمل سره تعلق لري ع... سر سر او پند صفاتونه د پند د کدي سره تعلق لري او پند صفاتونه د عمل سره تعلق لري چې پند صفاتونه پاکی د کړه شنو انسان نسوستي ختميږي ابوظدلي او پند صفاتونه چې عمل کړه انسان انسان نسوستي ختميږي او جهاد للار اواريږي بی آیت نمبر یو صلی عطاویانه یو صلی عطات یا پوری لسو آیتونو کې د ملک د اصلاح لپاره چلور قوانین په دې صورت کې بیان کړ یو قانون آیت نمبر یو صلی عطاویانه هاویہ کې او چې القصاص من الظالم تیرې ظالم نو بدلا غسل کیږي ځکه کظالم نو بدلا وانه غسل شې نو ملک په فسادی امن بنئ ظلم بکېږي زیاته بکېږي او ظلم د ظلم نظام الله تنی خوخه د کفر نظام الله خوخی خود ظلم نظام الله نه خوخی په دی وجه باندې الله ټول اول قانون چې ذکر کړو بیان کړو د ملک د اصلاح لپاره نو هغه کیسه ده چې د ظالم نو بدلا خلک غو ظلم په هر کچه باندې دغه نو بدله واخلې دویم قانون په آیت نمبر 203 او 204 کې بیان شو چې تقسیم الاموال بل <سؤال> قانون شرعي چې مالونو تقسیم کیږي په قانون د شریعت معنی میراث د میراث قانون په ملک نافذي او دریم قانون آیت نمبر یو سلودریه تیا نه واه یا پوره حکم سوم لپاره ارتباط النفس دروجی حکم راوړو د پاره تړلو د نفس زکد نفس وجه وجن دا ټول فسادونه روش داخلي د ټول د نفس د وجن چې انسان نفس وږي په خپل حق باندې صبر نشي کوله ناغب یا بل حق باندې تجاوز کوي بیا ایت نمبر یو سلو اته تیا کی بل قانونو تلورم انہیو ان الارتشا پا ملکی رشوت بندول فساد بندول زکدام ظلم تلار اخلاسی او ظالمان چې دے آغا پا ظلم ڈاڑکی گی او ملکی آیاشی او بحیعی خوری گی نمبر یو سن کې کی د دے برخی بیان کڑا چو وقاتلو فی سبیل اللہ اللذین یقاتلونکم ولا تاعتدو دری آداب و سر بیان کړه اول داووه چې جنگ وکړاله په لار کې درې آداب کې یو ادب چې فی سبیل الله دا الله په لار کې بجنګ کوي دا الله رضا لپاره بجنګ کوي بل مقصد د لپاره نه اغه کسانو سبو جنگي کې ټوک تاسور جنگي کوم کسانو چې تاسو په خلاف باندې اسلحه نه جوړ کړي او تاسور جنگي نه کار د سندلري اغه کفارو سره کار مل لري الله وي اغه سره جنگ مکو ځکه خو بس داوت ورکوې د لپاره خو جنگ سره مکوې اغه کثیر تبیا د سره جنگي نو سبو او والله تاته دو زیاتهمه کوئ بیایت نمبر بیا اندغه تونو کې شوبحر راغله چې دا څنګه دی دی چې په دی ک جنګ او جړی دي په جواب وکړو چې والف نهتو اشدو من قتلې بلش بهراغه چې جومات کې څوک وو دا غي جواب الله <سؤال> کو جماعت کې په تامه نه جنگ مسلط شینو به خپل <سؤال> دفاع او کو جنگيګا بلش بهراغه تر څو پر و جنگيګو آیت نمبر 39 کې جواب یې ورکړو چې وقاتلو هم حته لا فتنتون فتنه و يكون الدين لله تلغي وسو جنگيګا ترڅو چې د دوی ینه د کفارو غلبنه ماته شي او دین خاص د الله شویني ینه د الله د قوانینو لاندو خلقو جون نه شروع کړي بیا یت نمبر له شو بر راغله پهات برې سر چلور نووي کې چې په میاشو د ایزت کې اشور الحرم کې وکو جنگ وکو کو نهکوو د هغ اوکم د د ل د جممات غونې چ تاې ممسط نو بیا خپره دفا کوه جن کوه او که تاې مسط شوی نو بیا په دی میاشت ته میاشتو ایزت کوه او په چا حملمه کوه بیا آیت نمبر یو سلو پوي کې ترغبو انفااق ته مال لګ ته چې جیاد د و کوه مال مو کوم خلک چې مال نه نلگئی مال سرمین ای دنیا سره ای اغا جہاد نیشکوول ہے اغا دین دفعه کربانی نیشورکوول ہے دین دفعه چه کربانی نیشورکوول ہے نو آغا با اغا قربانی او مالی نو آغا با دین تا چه خدمتو کی آغا با توحید تا چه خدمتو کی اغا با در پیغمبر سنا تولت چه خدمتو کی دین لبا چه بیا آیت نمبر بیا آیت نمبر یو سلو شپ بیان د حج شروع کړه آیت نمبر 200 ته پوره او د حجانو تقسیمي مو سره بیان کړه آیت نمبر 209 لس او 21 لس کې زجر او تخويف مونکرینوتا او آیت نمبر 204 د يرلس کې 212 لس کې تزهید من دنیا د دنیا بیرغبتی بیان کړه آیت نمبر 20 د يرلس کې نقطه د مشروعیت د کتال چکله په دین کې اختلاف راغو نو ما jihad فرسکو چې خپل دفاع وکړي خ... مؤمنان او آیات نمبر 214 کې تشجیه وکړي چې که بدین ما تکلیف تیر نکای مصیبت تیر نکای او د بخوانو غون ته نتا جنت لده تلو تمه کوي آیات نمبر 215 د کور د اسلاده پر تدبیر منزل لپاره اتلس قوانین شروع کړه په اتلس قوانینو کې درديزه پورې قوانین بایان شوي دي یا سول بیان شوي دي اول قانونو په اعتمه دو15 کې چې د کور, مصرف کور بانده، بانده، مصرف کم کم مشر کور مصرف کوي پ خپلو کور والله باندې بچو باندې اوو خوندو باندې مور پلار باندې ځکه که د مصرف وو نو اکثره کوم کو مشر چې په کور کې مصرف نه کوي نو بچیم تن بددللی خزم تهې دللی مور پلارم هم نهښېږي هغه تنې دللی انغا سپ کوم مشر چې خرچه نه کوي په کور کې او کوم کوم مشر چې خرچ کوي نو خلک داغه پارازي ما نه خوشاله چیرې دا په دې زیاده خپل حق ادا کوي نو خوشاله ور باندې خلک او بل چې خرچه نه کوي مشره پکوروالو باندې نو کوروالو به نور تلاس نيسي سوال کوي یا به غلی کوي یا به نور لارو خپل ضرورتونه پوره کوي دا مې او شرم ده یو کور د تباعد پر یو بنیاد کې خولي دویم قانونو بیایان کو مر دوپسم کې چې هوک ملکتال د کور مشر به مجاه دي جهات د به اماده خپل دفاع به آموي چې کووم سړی کې دا د کوم سړی چې دا سوچي خپل اکدي خپل ایمان د کوم نو هغه بیا د خپلمالعلم دفا کويغ بیا د خپل زت هم دف کوي غ سره بیا رب له زیات نه شي کوی اغه تصوک د غیزه تل څو په غرته سترګمای نشی کتل او یو چوک چې د خپل عقیده او د خپل ایمان دفاع ته تیار نه وي بدنی او مالی قربانی نه ور کوي نو هغه هغه خامخال زالمان برادې کې غصب کوي تصوک به تن خزې بوزي تصوک سره یو ظلم کوي تصوک به سره بل ظلم کوي ځکه هغه البته د خپل دفاع نشي کول جهاد لپاره نه کوشش نه کوي د دویم قانون د کور د مشره د چې دی به جهاد لا اماده به ټول اول خپل عقیده او د ایمان دفاع د خپلیل د دی فله به نو چې کله دکې داسې دا فت را شي نو دکې بیا نورې پهتونونه په خپل مال معې او خپل ایزت ماندې ځان کوربانول دې به دا, دا, دا شي بیا نو بیا به د ایزت لوکوو به د سرګګوري د مالله بهکو به د سرګګوري بیا آیت نمبر دو سوه وللس کې او دو سوه اتلس کې درم قانونو چې د کور مشرب به فائده فده دپاره لږ نقصان کو ینی یو شي کې کی نقصان لږ د فده ډیره ده نو خیر د لګه فائدې ډېر دی فائدې تر لاسه کیه الګ نقصان دی او پدې کې بیان راوړو د اشور الحرم په میاشت د عزت کې جهاد نه کولو کې نقصان ډېر دی قدر مری مسلت شي او کوی کې نقصان پکې لګ دی نو موږ د قانون رهو ته چې ډېرې فائدې پر الګ نقصان خیر دی وکا د حرم قانون آیت 92 نو نسم کې بیان شو چې د کور مشر به د لګي فائدې د پر ډېر نقصان نکي او په دي معنی بیان راو دو شراب او دو جواري منګ د تنې دا قانون رهوته د کور د اصلاح لپاره چې کور مشر کوي وشي کې نقصان ډیر ده फायदा لګا ده نو دې باغه لګي فائده لبنه ګوري اغه ډیر نقصان ته بغوري اغه ډیر ان نقصان نه بزان ساتي د لګي فائده لپاره او آيات نمبر 20 شلم کې نظام قانونو اصلاح و یعتما یتیم اصلاح کول د یتیم اصلاح کول چه ده یتیم اصلاح و که ازیزاکی اتیمم در طولان یو فرد ده د کور یو فرد ده نو که دعا اصلاح و دا که د عمل د اخلاک و او اغا تا کسب ماس بارزده نشی دونیاوی تالیم ورمانی و نشی نو غلب شی دا کوب شی فر بشی نو بیا بمداخی طولانه لorem دا گی کور لو بیا سر در دیم تنګ نه او که اسلاده نهکه نوله نه ته کوم الله زه بهسو تنکم دغه یین برې س بیا تن کب آیت نمبر دو یوش کې شپګم قانون د کور اصللادهپره بیان شو نه ان نقا مشریکات نه نقا مشریکات چې د مشرکانو سره د نکانه نکاح به نه کوئ دوی به سره نه پا چې نکمه کوئ نو بس دوستین نه جایده شو مشرکانو سره زکه د مشرکانو زکه دوست په دوست باندې اثر راځي تخپل په خپل باندې اثر راځي نو چې وسړی مشرقي او توس خپلوري او کې دوستی وسو کې شرک وستا په کور کې درنه و زی په تاب اثر راشي بچو دي مشرکان شي کته بچوینو نور آئنده نسل کې به شرک به خور کی نو په دې وج باندې د مشرکانو سره خ... خپل ولای مکوې دوستي مکوې لوي آیت نمبر 202 دو ویشتم کې و هم قانونو نه ان افاله ممنوعه هغه افعال چې غ الله من کړي د هغ نه منه شي او په دی معې بیایانې راړو د حیزه د ښو د حیز چې په کې ښ سره یو یو ځای دل نروادديګونه ده ځکه دا یو تکلیف ته دا پاس تکلیف د پااسسهه بل تکلیفه ورکول خ دي پهې ښه ډیر د مرزونو بیا ډیر مرزونه کې کی مبتلا کیږي او سړی تم ډیر مرزونه لګيږي لگ... بل پدې کې یو بل د نفرت پیدا کېدو خطر شته د خزې د میړنه او د میړ د خزنه نفرت یو بل نه پیدا کېدې شي که دا قانون په ځان عملي نکيم ننني سبق کې اتم قانون بیانوي مقصد الجماع یعنی هر کار با مقصد کوه بې مقصد یو کار مکوه تر دې چې خپل خوځوس لري ځکيږي نو په مقصد سره یوځی کیږی د نیک اولاد سوال کوي د لانا د نیک اولاد چې زبره قران عالم ته نه جوړم زبره دین خدمتگار ته نه جوړم مجاهد به ته نه جوړم نو په دې نیت مانم ته یوځه شوم نو الله وی ثوابم شو نیک اولاد ملادیر کی او دغ ترڅو چې د نیک اولاد شته د دنیا کې ثواب به تاسو رواني اجر به تاسو رواني نو هر کار الله وی په کوه ب مقصه یو کار م کووم ن وکم هررس لکومې ستاسو هررس فصل دستاسو ستاسوو فو هرڅ کوم نرات ل کووي خپل فصل ته ان ش په کم کیفیت چې خو ستاسو پهای کې وره ته پټ و پلا کې او بچو ته یعنی اولاد ته فصل وي نساوکم حرسل لکم خذ استاسو زید فصل دستاسو یعنی پتید استاسو او اولاد چلے اغان فصل دیں یعنی <تصفح> نو درست و ناستیو کسی شروع کردیدنیو بس مایک بند کئی مایک بند کئی و باسم ام درست نگو دی بیجی چا مایک خلاص کن ماندازو گو را اوز بس مرکی کسی کوا بیا نو نساو کم حرسولکم خز استاسو زید فصل دستاسو یعنی په دی آیت کې څو خبرې دي یو خبر دا چې دا کور دا یو قسم تنظیم دی پر تنظیم کې رجال ررجالې ال درجهتون انشاءالله په یو څو زیبات سبکوون کې بر او پهصور د نساء کې بر شي چې او ررجالو کووامونو ال سا په د کور کې سړی الله مشرکړی سړی ته الله د ژ و کړی په زو بابانې ځکه سړی کار کوي خرج کوي بدنی مضبوط ته خزونه او خزو ته الله کورس پر لري چې دا د خپل خ... بچو تربیتو کی حفاظت کی ځکه غره دواره تعالی ډیوټیز پر لري خزو تبیله او سړو تبیله دې مطلب دانه چې الله خز اس پکې کړی او سړی دران د کړی نه دې مطلب دانه دې مطلب داره چې الله هر چا خپل کار سپارله سړی ته خپل کار سپارله سواراله او خزه ته خپل کار سواراله خزه ته ویل چې ته کور کې کی کینہ کور کې کی څوکا هغه آینده نسل چې ټولین ته بروزي که خزه او کنه ده ته د هغه تربیته وکه او سړی ته ویل چې ته دې خزې ته خرچه راوړه چې دا په دې خرچي سره د هغه آینده نسل چېстаў اولاد دېстаў نسل فصل دې د هغه تربیته کی په دې وجوه باندې الله د کور د تنظیم وې باز او اصول بیانې ته خزه و دېړو خ بهیان نه کې او په ښهو میړ کې نفرت پیدا شي مینه محبت نهوي کور طببا او چې کومه ښه مړ کې مینه محبت نه بچو بچوې د اثر را ي جنگ غې جنګه او جګړو او بیا خاص کلل د پخت نو په پول نه کې چې دلته ډېر زلم کېږي د ې سره نوغلط اثر په بچو مع را شي او کور ټول تهبا بربات شي هماغ بچي همغسې تر واخلي او ټول مر بیا اغاې لکه څنګه چې د د لونه ویکونه وه پدې دی باندې الله د سي احکام بیانې ښه پدې احکام او کې چر مېشته پدې احکام او کې څه بده خبر نه ده نو یو ځل پیغمبر اسلام چې د قران آیتونه ویل د سوره نور چې په ري کې د زنا چلور غواهان ايني شاهدان الله وی چې اوسړې یو زناکار باندې الزام لګي چې د زنا کړې یا خذبا یا نر باندې د په څلور ايني شاهدان راوړي چې خپل سترګې دی نو صحابي پښتنه وکړه د نبي عليه السلام نه چې يا رسول الله کچیر ته زه خپل خزه یعنی مثال وېر کو زه خپل خزه یو چاسره وینم نو زه په څلور غواهانو په شي ګرزم د نور خلقو په شي بګرزم نو پیغمبر اسلام توي څه بکینو چې نور خلقو په شي ونه ګرزي غواهانو په نو هغه ورته يا رسول الله زه خو په تور راخلم او خزه ژړې بموذنم پیغمبر اسلام وته وی چې ماز نمدو که صاد نمدو غا صحابي چې ماز نمدو چې ډېر غیرتي ته خو تاکي ډېر غیرت ته نو دا غ ماز هغه صحابي چې کوم کامه قابلیت ناسته هغه خوشاله شو چې ولزمو د سردار صفته وکړو پیغمبر زموږ د مشر د ملک صفته وکو پیغمبر علي سلام چې ډېر غیرتي دي حالکه پیغمبر اسلام صفته نوکو پیغمبر اسلام ورسته و خبره کوي نو خلک خوشاله شو چې د مشر صفات خو پیغمبر اسلام ووتی چې مازه خبر واورره ستانه زه ډیر غیرتی يم او زمانه الله ډیر غیرتی دی انا اغیرو منکم زه تنه ډیر غیرتی يم او والله اغیرو مني او الله مانه ډیر غیرتی دی الله چې دا قوانین بیان کړی دي ودي مطلب دا نه دی چې دا د د د دي یا د بې مقام دي په دې کې غیرت په دین د دین په کار کې غیرت د غیرتی د الله په حکم کې منښته نو ددلتهله چې ستاښه دا ستا پټی دی پټی څنګه ان داستا دا ستا د کور غړي یعنی بچی اولاد په تنظیم کې غړي که نه سړی کوشش کي چې نور غړي تنظیم ک ی ځای کې ځان سره ملګري کې او دا چې په کوشهه یو تنظیم جوړ دی و هغه میشن مخطوي شي دا ښه یو سبب داستا دا دا دی ستا د تنظیم د غړو زیاتلو دپاره دلههدي دپ الله دته یو سول کوونیل بیانی د دخوا کې دی په دی کې نسعوکم هرڅلکم خزي تاسف زیاده فصل د تاسوم فاتو هرڅکم راتلک او خپل فصل ته ان شیتم په کوم کیفیت باندې چ خو خي تاسوم نو یو خبر خدانا چې الله دلته خزي ته پټه وی بشوته فصل وی نو کوم سره اغه دا غوړي چې زما فصل دی کمی هر سره د غوړي د ما فصل دی زیاتی کنه در سره دا ته م نه یي زما په پټي کې فصل ډیر وشي په دیو جماندی حدیث کې راځي پیغمبرستان فرمایي داغه خصو سره نکاو کوي کومه خزه چې بچو دې رزيږي تکړې په بچو دې زګول کوي داغه سره نکاو کوي یو بل حدیث کې راځي پیغمبرستان فرمایي چې بچو ډېر پیدا کوي زه به د قیامت پروس په خپل ډېر امت باندې فخر کوم چې زمو امت زیات ده دا رات کوي پاغه چا باندې چاغو منسوب بنديانې جوړي دلته غربیان مزومندین جوړي چې بچي خود وخدي یو خ ډیر بچی خنی دي و ده کارونو کې به اوبه ختم می شي او عده کارونو کې به ورزه ختم شي دا به ختم شي کاتصای بره شي او د دی وجه نه خلک دارې دا پروژیر راړي زمون د مثمانو ملکونو کې او دلته بیا ورتهوي کله ته و کل چې بس څوکالاد به دنیا کې فصل غنم به ختم شي نو دی وجه نه آبادی کنټرول کو وکوتونو لوي اوبه به ختم می شي آبادی کنرول کوئ او ایک دیر آبادی زیادہ شی، شی، آبادی که ډیر آبادي زیاته شي آبو هوا به خراب به شي آبادي کنرول کوي حکومت بیا کله پرو کل کل کل کل یو پروژ را پروسا کله بله پروسا متاف کوي کله بچی چې لګ را وړی کل بچ دوخه دي کلی ب یو خ دی نو دا دا پیغم الله چېته فصل وویللی دی او دا خو ته کمکی چې ت فصل کم زور غواړی چې کم فصل می و شي او خیر ړی خواغې چې دغه فصل ډیری نو اوعادي سوکم د هغې ترغی شوی دی یو له خبر دا ده چې په دی کې الله منه کړی ده د مقاعد نه د یو ځای کدو د ې سره مقاعدله کېږي د غټو بولو زیته غټ بول چې د کوم زیای نه دا د هغین نه الله منه کړی ده یو ځل شیخ خلقران رحمت متللی علیه واقعب په ی د تون لاند دی و چې زه په په بل شیر کې په یو مدرسه کې وای مالله زما استستا خط را وولیو ملاه او سیننلی احمت اللهی خاتره ولې غلو چې زر ځان میاول لر او رسو نو شیخ القرآن کې وکړو چې استاد به څه وته وی بیا دینوی چې ولي څنګه څه کار دي به دا کซีนه کوي بس چې څه وته استاد وي بس بیا ځان میاول رسولې چې بس به ته وی چې حکم او دغه صفت د مولانا عبدالاسین دی رحمت الله علیه دغه شیخ القرآن استاد دی چې به استاد وي بس بیا به د پختنې نه کوي چې ولي څنګه سوال او جواب نه کوله بس ته او استاد وی روان بو هغه کار وکاو ته شیخ دو قران وی ما چې څنګه خطر راغو نو ما استفا ورکړه دغه حکومت مدرسه کې زمو درې سومه او سیده روان شم میاوالي ل چه میاواله ورسته نو مالم استاد وی چې دغه یو کلې ده ته میاوالي کې پنجاب کې او الت چې ده د شیعغانم ډیر دی د شیعغانو غټ مصنف دغې کلیو ا غټ مصنف په انو می معنی ورشو د شیعغانو نو اغه د اغه کلیو دانه پروي د پروي د غلام احمد پرويز جگټ منکر هديسته د هغه خليفه د هغه د شاګرد اغه د اغه کلیو او د قادیانانو غډ غډو دغ کل نو شیخ قران ته وی چې په دې کلی کې تون کسان چې مليګل دي یوه کامیاب شوهنه دي ځکه علماو کار خدای چې کلي د خلک ليګل ته خلک او اسلام او کې قران مو بیانې دا کې د اسلام او کې ما چې تونه خپل شاګردان ليګلي یوم نه دا کامیاب شوه بي ترا تختي له هازه ما له تخકારે شوه قران خو ډېر تکړه عالمو ما له تخકારે چې باید لاړ شي ولته کار وکي او ما زما تانه امید ده چې ته ان شاء یو کار خو بو وکي لته شوه قران وي وي زه لاړ چې کلی ته لاړ نو الته دمر نفرتو د مدینونه چې په جممات ک و لغلته نه لاړه مات ته تا او ټول مشرکانو شیگانانوه مشرکان کاادیانان پر زیانو ټول وای دومره که کې لرله چې ټول جممات ونځلو چې دلته یو بین راغلی او ک میخ د شي غقرانې بدی نووي نو ما په دونی می روپه باندې پاغه زمانه کې دونی می روپ ی د نن سبا یې په یو روپ معې به یو من غنم کېدل من نن صاحب حساب وته کې در څلور زره په جوړی کې دا غینا وای ما یو کورونی وره پکړایابنده پکې دي کې او حالت مې کوم دی درس او تدریس شروع کو خلکو ته لګات څنګه چې اوس من درس تدریس کو خلک مونته ناشتي هم دا غارنګې ما قرآن در شروع کو و یا درس کې به هر قسم خلک براتل کې ناشته و پروازيان به موقعدیانان به موشییانان به مو بریلیان به مو زبراتلو و دې آیتونه چې زرا ورسې دمه ديزې لا چې زرا په درس کې و یو پروازیناستو پر ویزه د مون کر حدیث حدیث نمنه حدیث د څه چی مکمل حدیث نمنه نه بلکې چې حدیث حجت نه ره نه حدیث د دین یو د د یو عبادت استدلال نشي کېدله د دین یو حکم استدلال نشي کېدله لکه اوس ګوره حدیث کراځي چې ګیره غټکې نو وی چې حدیث کې دا راغلي دا د حکم ویچدي نشته ځکه په قران کې اعلان دي ویل چې ګیره غټکې د حدیث نه د استدلال نشي کېدله دی وجه دا منکر حدیث چدې منکر حدیث ګرځیدلې دي نور حدیث د سینمانی چې مکمل حدیث نه انکار کړي حدیث مني وې چې حدیث د پیغمبر ستام خبرې دي خو وېدا یو تاریخی ریکارد دی بس لکه څنګه چې د یو شخص تاریخي ریکارد تاریخ سبتی کی سب کنا وې دا غن د پیغمبر ستام د تاریخي ریکارد موږ له سب شوره د حدیث په کتابونو کې نو حدیث چره حجت نه مني نو تاریخ تاریخ ریکارد منی. خو خبرو لپاره استدلال مني برحال د پرويزه چو نه اعتراض وکړو اعتراض دا وکړم وای چې او اکثر د دې مونکرې احادیث دا یو کاری چې دوی د حدیث او د قران مېنس کې تضاد پیدا کول غواړي دوی دو چې قران یو څه وي حدیث بل څه وي دوی د دو وژنه مونږ حدیث نه مونږ چې د حدیث کوته وای شي وني با او استخباراتي کړو په حدیث کې کوته وایلی دي دا خو آسان کار دی بس ټاپه ولګه وذ دلیل د سر نشته خپل خبره ټاپه ولګه او خلک باغې دوککوا د خو آسان کار دي او دا فتنه افغانستان ته مرور روانه ده په دې نټونو کې ډېر افغانان چیلار دي او دوی د دې فتنه کارشي وي دي او لګیدیم دغه پروژې لپاره کوشش کړي چې دا فتنه افغانستان ته نه نوابي نور فتنه خلنانو وته د الہاد او د کمیونیزم نور فتنه او دا فتنه غوړې جو رامینځت شي نو حال اغه ورته وګوره د سړی شغلقرران ته و و چې شغلقرران دی مونږ د استاد استاز دخوا للیمه نیمځ د نووي م ټول پوه کوئ د مونږ استاز استاز دی وقرران و چې فتو هرڅ کوم را لو کې خپل فصل ته اننا شيتون د کم زی نه چې خوښ یعنی ینیقرآ وویللی چې کم ځ کې ته جما کې په مقاد کې جمعما ک او د بچو دا پیدا کولو په مقام کې جمعما کې قرآ ویللي چې وقعې جاییز دي. او حدیث کادي پیغمبرستان فرمایي چاچه د م د مقاد دلاري نه خصه جن... جما وکړه د زموږ متين زدن بيزاره ما نه زبې د قیامت پر ش... سفارش نکوما یو ګورا حدیث او قران کې پیدا شو کنه شو وي ما ورته وي شو قران وي رحمت الله تاسو اصل کې کینګاني کې هغه شخص ته یو شی دوخ کاری او بیا وته د مولانا واقع وي ما ورته چ مولانا یو کیسه کی کوي وایي چې یو مولاو هغه خپل شاګرد له وی کرینګ شاګرد له هغه شاګرد دی کرینګ دی سترګې وته دوخ کاریو شوته دوخ کاریده چې لاشه مله زما په اوتا کې پروته غلاسه ا غلاس مله راوړه نو وی دا شاګرد چې لاړو غلاسه کترینو غل خو دوخ کارې شوې دي هغه برته استاد لاغله چې غلاسونه خود ودی کوم یو غلاس تراوړه ما استاد و چې ګوره تکرینګي لاشه یو غلاس یې ترادی کاریو ده دونې دي د بیا غل نه استاد محترمه ا خود ودی دو ته ویل چې ګورا پازابول مکوا دی استاد یو ته ویل لاش او یو ګلاس ترا ویلا طالب وخاری دو ندی دریم زل به هغه چې استاد خود ودی داسې مولا نوم یو اکی خلکو د پاره ودا خود ودی نو استاد ته ویل انده تیګواله مات کابل راوړه دویکرین شاګر چلاړ دینغه ګلاس خو یو دین یو مات کړي نو, نو, مات نو بل خنیشتا بل ګلاسه نو التناسته کوټکی شرما نروزی چې اوس بوستاد لڅه موستاز خورتویل یو ده د خماغه یو خمات کو اوس بوستاز موستاز لا شرما اوس نروزی د کوټه نه اوسادو بغاګونه کوي چې لوز کنه نو ده نه است غاګ نه کوي د شرما تو استاذ ویره وتوی چې خو یو مشهور کانو وي تاسو مدرګه شاګرونه کرینګانې قران او حدیث یو ده په دې کې تزاد نشتره کو تا تاسو ته دوخ کاری تاسو چې نه دي کې خو او حدیث بل وي څه وی چې په دې ځکه چې د اننه مراد مقام دی چې د کم مقام نه خزو تراتله کوي جایز دی نو کستا استاد پرويزي او ته ادي غلام احمد پرویز کاغذ د مقاد نه پیدا نو سیدو ته دا مانواله د د کنزل چوتو کی ها کستا استاد د مرد مقاد نه پیدا نو بیا سیدوی به ته دا مانواله او کستا استاد د مرد مقاد نه پیدا او کوم ځین چې معشو پیدا کیږي دا غزا نه پیدا یي نو بیا دلته چې ده د ان نه مراد مقام نه ده ان نه مراد کیفیت ده نو دا خبره واوره د خپل چې انډایریکټ دی او کنزلوا او شیخ القران ته ویل ما چې بس مخکې ولا خبرونه کې بس پوښتنه به خبره, خبره بس نو نساو کوم حرص لكم خزي استاس زيد فصل لاستاسو فات حرصكم مراد لکه وي خپل فصل ته ان اشيتم په کوم کیفیت چې خو خي کیفیت کې کی م نه خو مکان به یو ووي د جمعما وقد دیمو لانفسی کوم او مخکې کوي لانفسی کوم دپره د خپلو زانو او مخکې کوي دپاره د خپلو زانو ن دا تنیر که دا ټوله جمله اخیره پورې وقد دیمو او مخکې کوي لیف کوم د خپلو ځانو ن کې ځان دپاره ن ک مخکې ک طلب د نیک اولاد سوالو که چې ستان بیا پاتې او نیک کارونو چې کوي نو تاته به د غې صاب د د او صالح اولاد اولا دپار سوالو که نوغ چې بیا په دنیا کې پاتې شي او تممر شي دغه چې تونړ خکارونو کې تا پس به دغې جریکل کېږي اوتهقلله او ې کې دله نهلممو او پوه شي نه کوم چې کې ن تاسو ملاکو ملاقات کوون کې د الله سره یعنی که پهې کارې عمل نکرو او د کورننی په اصوې دغه اصول مرات نه کړه نوېګ د دا لا حالله بدن بیا پختتن نه کوي قیمت رسبانندې تهقلله و لږ دا, دا لا نهوامو او پوه انکم نه کوم چېکنن تاسو مللااقو ملاقات کوون کېد الله سره و بشریر موومینین او زییر ورک ممن ته جمله جله وقد د مللااننفسه کوم نهله او بشریر موین دا د ټولو قوانینو سره په د ټولو کوانین تنوی کاه یې رایه د پیدا دسې په کور والاومانې مصرف و کوي وقد دول فس کوم ک عامو ان کو ملاکووه او بشرمومنين او کور والاې مصرف وکي ځکهه چې د خپلو ځانو ن کې هتهختپلو کور واللومانې په تعلیم تربیه په جاما جوړه په خوراک مع مصرف کې خپل اولات په مور پلار داستا دپار د ن سبب ده او کنای کې نو وتکلان وې رګې دالانه واعلم او پويشان کوم چې کینن تاسو ملاقاتو ملاقات کوون کې دال الله په پښتنه کې چې ولې مصرف نو کړې خپل اهل او عيال باندې تربيت ته ولې نو کړې د خپل اهل او عيال او او کچا دا قانون او منلو نو بشیر المومنین زیر ورکه مومنانو یو. پا دویم کانونو منیم تنویر که چی دا جیحاد دا پارا تیارو دیمو او مخ که که لی انفسکم دا پارا دخپلو زنون نیکی جیحاد غطه نیکی دا زن دا پارا دا غنیکی غنی مخ که دا جیحاد آماده اوسیګا تیار اوسیګا او کو تیار نه اوسیګي جهاد نه سستی کې جهاد نه نو وت کلا وې رګد الله نه الله بس صدر کې د جهاد د انکار وعالمو پوې شي ان کوم چې تاسو ملاکو کو ملاقات کوونکې د الله سره الله بده مختنقي بیا او کې جهاد و وبشر المؤمنين او زیر ورکه مؤمنانو ته دو، دریم قانون چې د کور مشر ډیرې ف دپار لگ نقصان کوي نو وقد دیمو او مخکې کو لافو د ډیرې ف دپاره لگ نقصان وکئ وقد دیمو او مخکې کې دپاره د خپل انو ن کې دای ن ک ده چې ت کور ولو ته خیر ورکرکې چې نقصان لک برداشت کی او ډیره فاده وررس د نیکی ک د کهه ت کور والا سره وکه او که نیکی وون نه ک د ډیره فاعده ور نه کې خپل کور والا تهته کلله وګ دا لا نه الله به د بیا د پوخته ک کوي ځکه زی مواور که نه ته مشرې د مشر نهخوا پوخته کېږي هر یو ممسولله به پختنه کېږي دغه د مسولیت تهکله ریګ دا لا نه والا مو پوه شي نه کوم چېکن نه تاسو لاکو ملاقات کوونک دا الله سره ستا د مسولیت د د مشرې پوتنه بهبد بیا کېږي او که دا مسولیت ادا کو ینی ډیرر فده د کور ولو ته ووررسلو او لګ نقصان د دی وړو ډیرر فاده وور او بشر موین او زییرې ووررک ممنانو تا تاو تاه پره زیره د باکشه تللورم قانون چې ډیر ډیر نقصان دپرهه ل د لګې فاده دپرهه ډیر نقصان نه کوې ینی کته د ډیر لګې فده دپاره ډیر نقصان و ک دا میېو کور دپره خیر شو نه چې کور د ډیرر نقصان نه بچو او د لګې فده دپاره قد دیمو نفسې کومه او مخکې کوې د پرار د خپلو ځانو ن کې دا مییون کې ده چې د ډیر نقصانه د بچکه خپل کور والله او خپل ځانه ته کوله او که بسې نه کوو نوتهکله او ېګ لا نه مو پوه شان نه کوم چکنن تاسو ملاکو ملاقات کوون ک دله سره به بدهدي پوښتنه د کږي چې ول د ډېر نقصان کښه کول ځانه خپل کور والا او ب او زیریره ورکرق مومنان ته پینزم قانون سره مولا غوا د یتیمانو اصلاح وکي دیمو، او مخکې کړي انفسه کوم د پاره د خپل قانون نېکي د یتیم سره د یتیم اصلاح کول نېکې دا ستاده پاره د نه کې وک کنه لوي په دې کې مخکې ش د نه کې زنده پاره یعنی مخک یني مخکې یني وېکا عملنامه کې ځان سهولي کا د مخکې کول دي ته ویل کېږي یو نیک کارو کې واغه اولی کلو چې ستاپالنه عملنامه کې او که دتیم اسلاونه کې نو تهکله وېګ الله نهوالم و پوه شي نه کوم چې کې ن تاسو مللاکووه ملاقات کوون ک د الله سره لا د ن بیا د دیتیم پوخته کوي چې و او سره زلم کړی زیاتېرکړو او بشر ممنین او زیره ورق ممنانو ته د مشرکانو سره نکاح م کوئ وقد د منفس کوم او شپګم قانون او مخکې کوي د پااره د خپلو ځانو ن یعنی مشرکانو سر نکاح نه نکا کول نیک د ځان سر تن نکی کې خپل کور واللو سره نکی کې خپل او لا سره تنیک کې و او که مشرکانو سره نکاح وکړه چېرته خپل ولی مو سره وکه نو تکله وریګ داله نهواعلممو پوهشي ن کوم چکنن تاسو مللاکو ملاقات کوون کې داله سرله ب د قانون پښتن نه چې د نو عملی که ور او مندل دا زما دا قانونو زما دا حکم و بشر المومنین او زیر ورک مومنانو تا چا چه دا الله دا قانون اومنو لاؤ مومن دے کنا چی دا اللہ احکام و مند عمل که هغه مومن دے ناغل زیر ورکا مبارکی ورکا دا رنگی ووم قانون چې دګندغی نه ځان بچ کوي وقد د مولان فسی کوم او مخکې کوې دپره د خپو ځانون ن کې ینی ګندیونه ځان بچ کول یون کې د او دا ځان دپرهه مخککهه تکله او ېګد لا نه که ځان د بچ نکرو ګندګونه نوتهکله ېګ لا نهواله پوهشان نه کوم چ کېن تاسو ملاکو ملاقات کوون کېله سره بشل ممنین او چا چې ځان بچکو د ګندګیونه نو زیې وکهه دا د زییرره ورکه او بشت د موینو زیر ور... ورکمنانو ورک ورک ته هر کار با مقصد د دا د تم قانون ن نه ن قانون هر کار دی سرې موله هر کار با مقصد د کوئ بیا مقصد یو کاره م کوئ وقد دموانفسی کوم او مخکې کې د پر د خپو ځونو ن کې هر کار با مقصده کول ن ک ده د ځان د پرار مخکې کارلهوي او که ن کې نوته کوله یرې ک دا لا نهواله مو پوهشان نه کوم چې کې ن تاسو ملاکو ملاقات کوونې ک الله سره الله ب د بیا پوختتن کوي چېی د مقصده کارون کې جون طببا کړی و مومنین او زری ورک مومنانو ته حدیث کرا دي پیغمبرستان فرمایي چې قدم منشي خو ځواله بني ادم تر توچ د یا څلور پختنې نه شوي یو روایت کرا دي چې 15 پختنې او بل روایت کرا دي څلور پختنې هداتنې نه شوي نو قدم منشي کې خوله خو انسان یو پختن ده چې د ځواني بارکه چې ځواني د پسکه ته رکړې وا په لو پرایو پر کې په مخالفتونو کې د الله او کنده الله په عبادتونو کې او د الله احکام په منلو کې نو کپه دې سوال کې کامیاب شوه نو بل سوال بلاړ شي د بل سوال پوښتنه بدنه کې او کپه دې کې غیر شنو نور سوال نه بدنه پوښتنه نه کېږي کده منه شي خو زوري بیا بیا بالله یا سزا درکوي یا بدرمانه رحم وکي اغه د الله خو خدا به سوال چې داغه د اغه بارکه مال بارکه چې مال د کوم زنه غټلې وو څنګه دې او په حلالو دې ګټلې او په حرامو دې ګټلې د کومدارکنا تعالی مال راتلو نو په دې کې دا عبدې صاحب کې په دې وجمانه مالداری ښه نه ده حدیث قرآني چې غریبانو باندې مالدارونه بزرګرو کاله مخې جد... اغه د دا داخلي کې جنت لا زکات غریبانان غریبانو په حساب دې مال لګ مال یو خپل حساب بضرویر کې جنت لبزي او مالداران خو خپل د یو یو روپی حساب ور کوي الله تعالی چې دېزنه مي او دېزنه مي ګټلې او دغه سمي ګټلې یو وی حساب ور نو پدیو یمانه د پدی صاحب باندې غریب چلی هغه مالدار نه نیک بخت رې خده پوښه نو دوی په طنوب کې د مال بارے کې چې مال دې کمز نه غټلې او درې مې پوښتنه وکې د لیک کړه ته ونی لیکې دا تم لیکې ها تم جمیل تف سوچ کړو ته تا او کوشش کوې دې لیکې منګرم کې راشو تاسو همنګرم کې راشه مال وګوره تاسو ګرم کې مراد یې تسلي کله کوي نو اسلام وی چې د مال پښتنه وکي چې مال کوم ځای نه غټل او دویم درې پښتنه پا چې مال په کوم ځای باندې مصرف کړو په خوشاله کې د مصرف کړو او کنه په لورایو کې حلال خو د غټل او زاګي کې خو کامیاب شو چې حلال لار نه د مال غټل او مصرف کړل پچی کېو په حرام کې مصرف کړو په پا لورایو کې د مصرف کړو کله لا بلار کې د مصرف کړو ځنه کوي په کارونو کې مصرف کړو و د دې سوال جواب له بیا الناس په حساب به ورکه نو کدي کامیاب شو چې لورمه پښتنه وبیا کیږي د دریمه لورمه پښتنه وبیا چې څنګه عمل د کډو خپل علم ماندې ته چې څنګه علم حاصل کړو تاسو ګر دایې تونه پوري کیناسته کنا فکه څوک سر نه ناستي نو هغه د دې تقریبا 200 دروښ تلوروش آیتونو عالمان شوي پوښه یې په دې باندې نو چا چې عمل نه کړي د دې پوښتنه بدني کی ته تونه عمل دی کړو خپل علم باندې او څوک چې نو راغلي دی واغ چایو چا دوا ایت چا لاس ایت اوردلی چا وشال اوردلی چا دیر شو اوردلی ته پوښتنه بدني کیږي کای زدانه قائم نه پوښتنه بد کیږي چې ولې نه واصل کړي او چې علم حاصل عمل پوښتنه بد نه کیږي ځکه اصل عمل دی پیدایشی یو موږ د عمل د خلقل موت او الحیات لیبلوکم ایوکم آئ خلقل موت او ولحیاۃ پیدا کړې مې مرګ او ژوند لیبل وکم اي کوم اي کوم احسن املا دې لپاره چې پورې امتحان وکم تاسو چې کوم یو تاسو کې خل عمل کړي نو موږ واصل کړي د عمل لپاره پیدا یو ته عمل پښتنه به علم وک تاسو نه کوي چې عمل هم څمره کړو عمل لپاره علم ضروري دی چې علم دې نو کړم پښتنه بد نه کوي چې علم دې نو حاصل کړي ځان دې ولینو پوي کړې د ما د احکامونو د پیغمبر د نو نوخه خزہ کته ځان پوي کړو دغه مرحلي ځانو با نو باید عمل ومه کړی د د پوښه کېږي نو بس که دغه پرچې د پارهې تیار کړی دغه امتحان دپاره نو کااب ب او که دغه امتحان دپارې ځان تیار کړی نهوي لکه څنګه چې یو امتحان یو شاگرد پهدي سوچ کې لکه مونږ ب سره امتحانو چې کومونږ و مړه نقلل به کوک نه د دنیا کې خو زخه دی نقللو کي لاړ چې بزار ته یو ونو وګور سوال سوال بلنو ووره اوس چې د ځان سره کاټه ماټه ویسا او نه کلوک پاس بشي او څه چیرې استاد مستاذ لپېسي مې سيور کبه دي بورډ امتحانات او کې پېسي مې سيور کی ځان پاس کی ال د خو بیا نه کلم نشته دغه پرچا د موږ تاسو پیغمبر ویلې د مخکنه دغه پرچا به حلقوي دا پختنې به جواب وې دا تلور پنځه پختنې د قیامت دروازې دي د مسلمان نه خدای کافر نه د پختنې نشته کافر خود ایمان په سوال کې ناکام شو ډایرک جهنم لده جهنم لوزی مشرک او کافر هغه خود عمل مکلف دی نه د عمل کتابچه چا ټایم چې خلاصې ږ د کافر کله چې ایمان را وړي ایمان چې کله راړي بیاو د عملونو کتاب چا خلاصه شي د نیک او د ب حسصاب کتابی شروع شي فرختي ل کې ترسوو چې د ایمان نی را مو م د کتاب چا بندره د توانی دی د تبا د کپ د حال منمت شو پرونی سب ک مونږیلو او بدونو سب کې که نه من کو مندې فاوت کافر فول حابتت عمل هم في دنيا د کافر چې د كفر په حالت مع م شوي م فولای حابتت عملو هم في دنيا والخره خدلتهغ کافر یادوي چغ مسلمان کافر شي لاغ چې تونونه کی مخک د اسلام په حالت کې هغه ټولي بر دي او هغه کافر چ پلاررن کافر دی پلاره پیدا کافر دی یعنی پلار رووجه کافر شوي د مور دوجه هندو شوي سیک شوي دی نو دغ خو بيخي د و حساب کتاب نه د اګه ټیم کې بخلاسي کله چې د ایمان راوړي دا پنځه پښتني به د مؤمنانو نکي کافيران نه او درې پښتني به د په قبر کې کېږي د مؤمنانو نه د قبرم درې پښتني دي یو پښتنه مر رب وکا رب ذوک ابو داود شریف کې حدیث رازي چې کور کې به فرښتې پښتنه وکي د دني مرینا دا برزخ کې کېږي اصل کې خاک قبر ویل کېږي برزخ دا چونکو چې روح د پښتنه به علاوه کې چې مر رب وکا رب ذوک نوکه ده ځان په یوه په دنیا کې دی بو چې ربون الله رب میا الله ده په دا حدیث کې مخکبه راضي کده پويو دی بو تو چې ربون الله رب میا الله می ده مادي نوکا مادي نوکا دین څه شو په کوم دین باندې وي په قبر کې څنګه وختنه کی نو کده پويو دی بو تو چې دین اسلام دین مې اسلام او یعنی اسلام یعنی قران سنت او سنت مې دین چما تکول په حق هازه رجل پیغمبر اسلام شکر بو تو خو چې دې ښړي بار کې څه وې دا څوک دی نو کده د پیغمبر په طریقه من جوان تیر کړي او هغه د رسالت اثبات کړي تصدیق کړي دی بو توې چې هازه رسول الله یا محمد رسول الله چې دا محمد د الله پیغمبر دی اخيري نو بیا چوک چې دا درې جوابونه صحیح ویر کې ابو داود شریف سربې رای په غمه ستان چې فرختی تهې پوخت نه کوي چې تا دا سوالونه کومځ نه ضاب کړه تا د دی سوالونه زوااب د کومز نه ملاو شو نو دغه کمې به ورته ووي چې کتاب الله داله د دا کتاب نه او ما د الله کتاب ریښتن کړی او د هدی صفاز دې دي چې ما د الله د کتاب نه دا پښتنې ضاب کړی. ینه زده په کتاب باندې پویو ما زکه ما دا پوښتنه جواب کړې او ما خپل علم د بلاد کتاب اغه اړتیا کړو انغه مننه عمل کړو زکه ما دا پوښتنه جواب کړې پویو واست خبرې حدیث مانی یینه الله کتاب ته نوې نهست دغه سوالونو نشي جواب ولې پاسانه باندې دا سخ کار پا دی په دیوځ من الله کتاب زده کئ په دی منزان پوی که مختی ورس او خلکو ته بیان کئ چې خلکم هم د الله خبر شي ختییان نې م کوی ډیر خته را او ی اوکس خته را روان دی ذې نهپ کم دا دی مال رازی دا دست ختم د نور ص به اومان د رازی والله به کیني او ماه احسانه هم کوي چېو احسان راغلم سان به نو مامن احسان م کوئ خپل ځان من احسان وک کوئ خپل ځان من رحم و کوئ د مامان احسان شته او نه زما په تاسو من احسان شته د د تااسونه چ غواړم او نه تاسومانه چ غواړی هر چوک چې را زیي د کتاب د پااره به ز په دین خوښالي کم شیل ته مال <سؤال> ډېر خلک کینی 230 په دین خوښالي کم لاس کسان مال کینی خو سې کسان دي کینی چې څه خوځدا کی کنه په ځبه خو مینا چې کله شتاو کله نشتا کله مور مړه دا کله خزر مور او پلر دا خو د سړي رښتې دي چې دا مړشمزه وزر شتا کله پلان کې کله پلان کې مړ دي هغه لپاره وړې نشتا کله ویله وعده ده وړې نشتا کله ویله پلان کې شې ده وکله پلان کې کله می دوست راغله وکله <کلنیٹ> که لنټ نشته لري نیٹ غمو نه ځانلی څوک هم کوي په زور بهر باندې موږ کو چاله نیٹ ځانله صحیح کا موږ په ځابه وای خبر ځان باندې احسانو کې قران نه کيني او کنه کوي موږ لری کو بس موږ قانوني خېر لري لری کو بس خبر ځان له نقصان ورسوي دوني سا وکم هرسل لكم خذ استاسو فصل لاستاسو فاتو هرسكم رات لو کوي خپل فصل ته ان په کوم کیفیت باندې چخوا خو استاسو وقدموا لانفسكم او مخکې د پاره د خپل قانون نیکی وتقلا ما ما ما ما ما و ماده دلت نه د ما د تماسره خو معتبر خلق ناشتي او کله سره متوج نه یې زما چې زیات نه یې هیڅ په نه ځمانه دا یو خو شخص سره په لحاظ نه کړ گزارنه نه کړې او د دم چې زما هغه کړې لحاظ یې کړې نور څه په گزاراو کم او به وکما اوتهکله غې کې د الله نهوامو پوه شي ان کوم چې کن تاسو ملاکو ملاقات کو اون کې الله سره او بشر او زییر وررکې مومنانو ته او هم قانون بیای تاظیم لله چې د الله د نومونو تاظیم وقعئ ینی دا اصلې کور ته تربیت ورکي چې دروغ موای په کور کې ځکه کوم کور کې چې دروغ کې یا کور کې د الله د نوم ب تی اغه دغه جن اغه په خپل خبری د د د اړتیا کوو د پر قسمون اخري چې والله بالله قسم بالله قسم په خده قران مې خدای مې دی رسول مې دی وای رسول مې دی دا خو به خغره خبر ده رسول څه کوی نشي ویل صفات الله ده پیغمبر اس دان څه نشي ویل اغه ساده اختیار نشته چې توکتابه کیو څه غر کی خو حال نو کور کې چې دروغ عام وی اغه کور کې الله نومونه په غلطه طریقه مې استعمالیږي قسمونه خړلکی په دروغ باندې چختل خبر لري احتیاقي بي اعتباروي چې د خځه او میډم اس کې بي اعتباروي میډه خزلہ قسمونه خوري چې انډيوالي مې نشتا قسم په خوده لو پر نه ملو چک نه ما نو به څه به څه رښتې د انداره کې خزه دروغجنی مړله <سؤال> قسمونه خوري چې قسم په خدا ز خود سه يم قسم په خدا <سؤال> ز خواغه سه يم ما چې دونه به په یو بل باندې دارنګي د پلار او د بچو په مېس کې چې بدباري پلار د بچو ادبار نه کوي چې د اړتیاوي کې دروغ وي او چې پلار ز یا پلار چې ده دروغجنی بچو له قسمونه خوري چې ز اړتیاوي ما ما به څه کوی هغه کور هغه کور کې جنگي جګړې فسادي عمل ني خوشاليني په کور کې نو نه اهم قانون تعظیم لله د الله دنمونو تعظیم کوي قسمونه به ځای مخره دا انډایریکټلی موږ تاسو ته شره کوي چې دروغ موي دروغ غلط صفات ده په ګناونو کې تو صفات غلط صفاتو کې غلط صفات هغه دروغ ده د منافقت حدیث کې راځي چې د منافقانو درې غلط صفاتونه دي په هغه کې یو صفات دار چې کله خبره کوي نو دروغ بوي په دې وجه ما زمنګ د دین احاديث چې کله راغونډېدل د پیغمبر اسلام احاديث نو په دی ووجې ټولونه غټ نکس چې په یو راوی کې بلدل کدو هغه به دروغو چې په کوم راوی کې به دروغ یدل شول دغه حث به قط تننم نه اخل کېدو یا بکه حیث اخل شوي او هلته یو سر یکل بیا چې دا د پلانکره هث دی د پلانکیې د شوی دی او پلانکې درغ جننو د دروغو د وجهو نه ټتونله غټ ذرب چې ل کېږي غټ جره چې کېږي پهاد باې او د دروغ د وجه نه ککیږي اوغ یشهوره واقعه راځي چې یو محدث تچاوې چ پلانکيزي کې په مې سر کې یا شام کېو بل محدث راوی ده راوي ده هغه حديثونه بیان یغه سره یو حديث ته یو حديث ته کو ته سره دي دا سهي واقع ده هغه محدث روان شو سفر شروع کړو جز ده حديث د دنه واورمه اچل ته ورسیدم میاشتو میاشتو مزل وکړو پختنه وکړو چې پلانکه چیرته ده, ده, ده مياش تو مياش تو مياش تو چیر نو وې پلانکه خو آرل پلانکیزی پلانکيزي کېوسیږي کور مور پټه ور کړې دچا چې حالت ور غره لري او دا دا چابسږي ګرځي چابس چراغ لې لري دا سړی چې ده خپل اصله پټه شلمره باندې وی چې راشه هغه اصله आवाज ونې کیږي چې راشه کنه تشلمنده اس دوک کوي او دا راوي چې چې دا سړی خپل جناور سره دروخې خپل جناور دوک کوي دا عمر دا دا پیغمبر خبر سره اړتیاو کې نو مې شوی مو سره نه ده او تنه لاړ دغه ولری مزل کړه د پسې چې دنه حدیث واوري خدغه دروغ په کې درې دي نبی او صلی الله علیه و سلم دته نه لردي د احادیس موږ تاسو ته د سې په دې باندې تکلیف تیر د ځان له علم د غټ علم له در.. نو قسمونه الله بي زایه مخره او د ريختیاو تربيته خپل اولاد له ته ما شوموالنا په ريختیاو باندې په دروغ باندې په دروغ باندې وتغوسه شي په دروغ باندې ته نخپه شي لرونا مشران قپ وای هر اولاره چې سره کو کو شي سره و کوي ماشومانو سره ځکه که ماشومارری نه عادد کوي پهختیا و باندې او دا به بیا ټورشار اختیا وي دا بیا دا به دا به بیا دروغ نه وي اوکه ماشار نه پلار سره دروغ و او حد کې را ي ی ځې یو ماشومله لاس بندکری ته راشهغ ماشوممي په لاس کې مچی شاید را چې ماشوم را شي د خله د پ غمر خپلوان وه تور که ترول لور چوکې وه نو ماشوم چې نو د هغې ښې په لاس کې کجوره وه او ماشوملهیر که په اسلام ته اوفر مییل که چې رستا په لاس کې کجوره نووي او تا په دروغند د ماشومله ویل چې راشه، شه ستا په عمل مک ک به درغه لیکل شو تره د پورېه چې ماشومله ته په دروغ منوي چل را شه نه په دروغهې دوککې او غلی کیا. نو دام پهعمل مې لیکل ک نو درغ ماشومانو سرهمه کو اختیا ورته ووي نو چې ته رختیا ووي نو دی به دا دا به رختي شي نو چې پلار او د دروغ و په دروغمانې د لاسهه کوي او په دروغمانې کل یو رکم کار کوي کلبل رکم نو بیا خو چې دیغ درغ جن کې یا خپل بچسته دا کار کوي نو قسمونه به خړ کېږي دله نوم ب ذاتې ولا تجال الله او مګر ځ نومدالله اور د دا تن ډال ډال ویل کې هغه ذر ته چې سړی د ځان د بچو دپره مخې مخی لقي په کې استدل. د عمر فاروق ځه باره کې راي چې دغ یو لاس ک به ډاللو او بل لاس کې بتون وه نو چې د یو لاس ب سټړی شو نو بلله د بلستسته به تورو وواړه وه ډال به د بل لا سره وواړه. اننی د دواړه لا به جنګېدو نو ډال کې یا ځان د به چا د پااره یو کاسه وه د تووری نه یغشي ب ځان بش کوو پهغې باندې د لاوي تاسو پرې درغ باندې ځان م بچ کوئ په د قسممونو باندې قسم ځانله ډال مر وه. چې خپل ځان د رخت ثابت کې خپل خبره ریختې ثابتته کې وله ته جا الله او مګر زه وای نوم داالله اور د تن ډال ل ایمانې کومه د پاه د قسممونو خپلو انتبررو دې دو معې منګ کووخه اولهه انتبررو چې نیک به کوئ قسمونه خړ چې قسم پخده نیکی نیک به کوم قسم په خدا زډر نیکمه او خیرتونونه کومهقرران ته کمه منځونه کومه کسمونه خو له په دې باندې نه الله وی په کسمونه باندې خپل نیکمو خلکو ثابت او به کینا کوي نه او کسمونه خوږي زبنه کی کومه خوښوي نه الله وی قسم په خوده نه نه بعد قرآن نه کینم باید خلک کی نه خو بیا کینینه قسم په خوده انشاء الله مو شرو کوم خو بیا شرو کینه قسم په خوده دا وکومه د نیک یو کار خو بیا کینه نه الله وی دا تخپلغه بې ایمانی په دې پټه په قسممونونهې پټی انتبررو چې نیکی به کوئ قسمونه خوې تاسو چې نکی به او نیک ک نه وت تهکوو او ځان به ساه د خلاب د شریت نه او بیا ځان ساتینا قسم په خدا ک بعد د شرید خلاب کار وکم او بیا چې د وروسته بیا د شرید خلاب کارونه کوې او هلته قسم خوړلی چې زه بیا نه او بیا ورستکه الله ای په دې قسمونو مې اختلاف به ایماني مپټاوي وتصلهو بین الناس او اسلام کوي په ميز د خلکو کې قسم په خدای زب خلکو ميز کې اسلام کوه مسوله برا علماء ته خلکو عقیده وسوم عمل وسوم او بیا کینه الله ای دا تخبل به ایماني په قسمونو پټه وی یو کار قسم پور باندې کوي او بیا کار کوي نه په دې معنا چې دا عام معنا د امو مفاسره نور دا معنا کړې ده چې دا ولا تجعلو کدا لا لانه ده د مقدر کړې په تبر تبرر باندې یعنی الله تبروا ولا تتکو ولا تسله بين الناس یعنی دا د درې وړه ټکي چې ده جمله د غد لاند لاندې اټف کړي دي نو به دې جوړیږي چیمه جوړ مگر ځوې نوم داله، دال د پاره د خپل قسمونو چې الله تبر چ نیکي بنکومه چې نیکي بنکوي بعض خلک قسمونه خو ريره ډیرم ډیر نه کوي مې وکړي قسم به خوله کڼوري وکوي دا خلک د نیکي نه دي دا خبره د اتوک چې دا د د دا خپل ځان مې گووي ورکی چې زه خو ماوس پر ریا کاوله مار چې کول نیکي دا, دا مال خلکو د پاره کول او کشگیز hablando женی پیار نی bio آفه اى Flight number 1 آفه اک نی وای او نی او نی بونم شکنه رو فقط مولانهctions وسلم siete Χیلی بنی مولانه، سوالکسدم Wenn Christmas root 2 auf den there is new us وقتا Booksnu ببناkumDem owner shepherd comingweight their name of the Locker our landownerه vor Lawe's pudding So that peopleaki want to get that are on bani Brettpper our land د there without any ځان you have put in the mark. Just shite. Lord will turn yourself into نه powerful according and holy Allah is who from theitor. دا دا کار تتکو تتکو لا تظلموا بيمانی کار ده وتتقوا ولا تتقوا اغد لا تجعلوا لا انت وسو لا قوي ولا تتقوا اوزان بنساتما ته خلاف شادت کار ډیر میوکړه ډیر میوي په شریعت معنی عمل وکړو په دین معنی عمل وکړو بس ته سړی شو مونوري بس نو الله وي په دې اخپل بې ایمانی په قسمونو معنی مان مپټوي لی والله سللی او اسلام به نه کوی پمز د خلکو کې قسم خورې ته چې زه به اسلامو کمپمز خلکو کې ډیر اسلامی وکړ دا خلک د ااصللا کدو نه دي واللهوي داستا قسم د دا چې ې خورې خپله به ایمانیخ کې او قسم خورې دا لا نو استعمالله دوړهمانې بیا وګورخه ولا تج اولو الله او مګ ځای نوم داله اور د تنډال له ایمان کوم دپار د قسممونو خپلو انتبررو چې نیکی به کوي کسمونه پهې خوررج ز به ن کې او بیا نیکی ک نه او قسمونه خوری چې ځان سااتمه د خلاب د شریت او بیا ځان سااعتح نهلهوي قسم خورې چې ځان به او سااعتې نهزانه دا خپله به ایمانانی ته په قسم معې پټه توس د با نه او ااصلسلام کوم په میز د خلکو کې جوړه به راولله د خلکو منځ کو بیا رای نه په درغهې قسمونهخورې دا یو دوه ماه چې په نهفیمانې شي چې الله تبرو چې نیکی به نه او په دی خبره قسم خوررج چې د بنیکی نه کومه الله و دا دا قسم د خوررو دی چې تی خورې چې نیکی به نه کوم ن خو په کار د چې او تو قسم خوره چې نبي کومه وتتکو او ځان باندې ساتم د خلاف د شریعت کارون نه بس ته ویډیو دین من عمل وک نو الله دا قسم د خړو ده چې زمانو استعماله او قسم خوره وتسلو چې زما نیکینه کومه وتسلو او رسله کوم په منځ د خلکو کې اصلاح خو کار دي چې په مې نه خلګو کې وشي او ته دې ځان منکه قسم خوږې ځب اسلام کو منور خلکو مینس کې والله دې دا کار نه دي والله سميون عليم او الله وريدون کې د پويزاد دي الله دې اوريم او درمنې پويم دي اوس دې بر آيات کې آیت نمبر 259 کې پدې کې د قسمونو تقسیم بیانې دری کې سم قسمونه دي یو لکی قسم يمين لغوا يمين لغوا بلته لکی یمين غموس غموس سین څه لګیږي یمین غموس او دریم قسم قسم ته ویل کیږي یمین مناقده مناقده یمین لغوه او یمین غموس په دی آیتونو کې بیان او یمین مناقده په سورته مایده آیت نمبر یو حکم نبی کې دغه وضاحت کی یمین لغوه څه ویل کیږي چې وسړې په ماضی باندې قسم خوړی په غلطۍ کې دته ویل کیږي یمین لغوه لکه مثال خبره یو د اوسړي پلار لاړو مثال خبره کابل لا کابل تلاړو کور کې ویل چې سبا راځم کابل لا لیکن د کابل نسید لاړو په خبره تا کابل تبي خلانهړو کور کې ویل چې کابل لازم او لاړو په خبره لا دلته د مارګریټ راشه د بچینو په ختنه کې چې پلار د چرته ده او د بچو ته ویل چې پلار مې کابل کړي ملګری او ته وی چې خو په خبرت لاړ دې دا بچي وی چې قسم په خوده کابل لاړ دا اوس قسم یو خړو دي بچي خو په غلطي کې دې خوړل شو ته خپلار او ته چې څه کابل او دا غلط شو بلار په خبرت امرګری به خبري د بلار یوه دې قسم دا سړې نه نویل کیږي دا ګونګار نه ده ځکه دا په غلطي شو کنه دې ته ویل کیږي یمین لغوه چې په غلطي کې اوس دې قسم خوړل شي د په زين کې دا غي چې صحیح لاګیا یما لکه هغه صحیح نه وي صحیح په دې چې دغه خبر راغلی غلط خبر ورکړی او دغه غلط خبر باندې کلک ویلاړی او د وی چې قسم په خوده چې دا کار در لسیده تفلانې کار در لسیده نو دی ویل کې یمنل په دې کې دا ګناګار نه دا قسم مافته او یمنه غموس دي ته ویل کې چې اوسړې پوی دي چې دا پلان پلان مې کابل لارد ده حقیقت کې او د قرضار راشی د پلار پلان لوي نه خبر ته لارد ده قسم په خوده په خبر ته لارد دا اوس قصدن دروغ وی او کاسم مخلی ور باندې نو دا یمین غموسته د دد ددی قسم چلی نه کفاره شته ددی صرف استغفار ده الله نو بخنه غړنو که الله معاف کړي خپخه او که الله ماف نکړي قیامت پر سزا دی کریم الله خو خدای او که معاف کړم دا الله خو خدای چې وساره په قصدن باندې یو شی باندې قسم مخری قصدن په دروغ باندې چې پلار کابل لړې دی د خو مثال درکومه او دی وی چې نه قسم په خوده چې قسم په خوده چې پلار می په خبره تلړ دی نه په دروغ باندې هغه سړی هغه کوي زکه قرضداري دروغ وتوي نو د دې قسم چرې د قسم قسم صرف استغفار دي زکه دا ډې خطرناک قسم نه او ډېر غټه ګناه د دې قسم یمین غموس او دریم قسم قسم دي د یمینه مناقده م م ن ع ا مناعه ا ف د ه مناقده یمینه مناقده چې ته په آینده وخت باندې قسم وخره مثال خبره چې زو پلانکی سره خبرې نه کوم قسم په خدای چې دا غسه دوري خبرې نه کوم دا اوس ته په مستقبل باندې یو کارمنه قسم خوري چې زو پلانکی سره خبرې نه کوم یا پلانکی کاربنه کوم قسم په خدای دا کاربنه کوم او تا هغه کار ته په خپل قسم نه کلک ونه درې دي مثال خبره تک قسم خونه چې پلانکی سره کارنه لرم او به دا سرکار ولرلو قسم دې شو کنه نو بیا کفاره ده د دیو بیا کفاره ورکې پیغمبر اسلام چې کله یو قسم خوړو یو کار باندې او هغه کار بیا روسته پیغمبر اسلام وکړو نو بیا او پیغمبر ستمدغه کفاره ورکوله کفاره بیا په سورته مائده آیت نمبر 90 کې التا وضاحت شوه بیان شوه دا یا بل مسکینان ته دو ټیمه ډوډۍ ورکي یا جامه جوړوي ورکي یا غلام آزادي دا مالدارو لپاره او که دا دري وړې وسني پر دري وړو کې یو شي نو بیا به دري روجي نسي خدادري روجیل <سؤال> ته ارسو دري روجي نسي چې دري روجي ونيسا نو زه کفاره وشو نه دا غریب لپاره دري روجي دي مالدار لپاره دا غدري شي نو چدي لس مسكينان ته دو ټیمه ډوډۍ جامه جوړا د خپل وسمه تابعکه او یا غلام زاده اول زه کو غلام خوند سباشت نه دي نو مالدار به چې دغه وکي دلس مسكينان ته ډوډۍ وير کی دوه ټایمه يا جامه جوړې وير کی دوه پوسه دلس مسكينانو ته نو کبي غریب غريب دی ال دعوت دی وسنه کی هغه هغه به درې ورځې ونيسي دلته مالدار هم درې ورځې ونيسي غريب نو لا يؤاخذكم الله من نسيت اصل الله په خطا سره په ایمان کوم په قسم نو کې ته خطا شي قسم دې وکړو په کارمنو تمه ف خير دي ولیکن یو اخزکم لیکن نسی تاس والله بما پاغه سمانه کسبت قلوب کوما چیکړی وی چیکست کړی وی تاس ورونو ینه دل دینم را دې مینې غموسته تست پوره کې پوي چې دروغ ومه او خپل دروغ باندې کلا کوي لاړې قسم خوري لګیای چې نه پلار خو مینه په خبردلار دې بغای لاړې کابل ته پوي چې کابل کې ده داته سر ځړ کې دې کس کړه دروغ او دې کې کس کړه په دروغ قسم تیرې نبدی مې بیا غونناانګه د د دی قسم ګوره کفاه نه شتهخه د قسم بیاخه د د غټهګونه دغسې قسم واللا ی واخې وکمه لیکن لکن ې تاسو الله بما په قسممان دی قت چې کړی وي کللوبه کوم ستاسوو په دروغ غ بابانې چې به زهخ درروغ بس او قسم کومه والله او غ او الله بخون کې د میرببان زاد دی تو بخنه غړه د دی قسم حالم برداش والله زیاد دی نزاو کما ستاسو هررس لکومه زیای فصل د ستاسو فتو هرڅکومه نراتلو کې خپل فصل ته انناشیوم پهکم کیفیت بانې چې خوښه ستاسو وقد د مول انفس کوم او مخک کې دپه د خپلو ځانو ن ک تقلله ان ب احاک عملو کوي تکله اوې ک د لانه کوي نهئ لا نه وېه لابددن بیا پوخته کويواالمو پوه شي ان کوم چ کې ن تاسو ملاقو ملاقات کوون د الله سر یو او ورځ بالا ملاقات کلا له به په دربار کې بیا بس و و بسیل مومنین او زیره ورک ممنانته چا په دیمانې عملوکو په د کانام و باندې وله تجلو الله او مګر ز نوم داله اور د تن ډال لی ایمانې کومه یا او د تن بچو می شي ډاله میلی شي دا ته پختتوکې ووي ل ایمانې کوم دپار د قسممونو خپلو انته چې نیکی به کوئ قسم په خدا به ن کوي او کوې نه ت تهکو او ځان به سااته د خلاب د شریت نه او بیا ځان سااعتې چې زه ځان سااعت او ځان نه سااتې ناس او ااصلسلام به کوی په می د خلکو کې قسم خي چې زه د خلکو م لا کوم لیکن بیا ااصلسلام نه کې قسم ماې دو ماه والله تجلو الله او مگر زای او مګر ځ نوم داله اور د دا تن ډال ل ایمانې کو دپاره د قسمو خپلو انتبررو چې ن ک به نه کوئ قسم په خېکنور کوې او کم میړ مې ور شور د را تور کو ت تهکو او ځان به نه سا او وتتکو ولا تتکو او ځان به نه ساتید نه خلاد شریعت او شریعت کارونه ډیر د بستوي ډیر می عمل وکړو وتصليح بين الناس او اصلاح بن کوي په ميزه خلکو کې په دې قسم خوري چې به اصلاح نه کوي په ميزه خلکو کې نه لوي دا قسمونه مخوري ځان مچ کوو اللهوي پهمان والله اوسممیون حالم او الله ریدونې اوپ ذات دی ولا یوااخزو کومله او, و او تاسو و تاسو نسی تاسو الله لا واخزو کومله ننیسی تاسو الله بالله وئ په خطائی سره في ایمانې کوم په قسممون ستاسوو کې والاکن یوااخزو کومه لیکن نې تاسو بیما پهغه سبان دی قثبت قوب وکومه چې کست کړی وي لنوستاسو چې کسدن دروغ وئ او په درغمانې قسم وخورې نو الله غپوروحلم او الله بخون کې د برداشتالله زیات دی